Saat Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 88 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Sad Suresi çanlı şerefli öyüd nəsihətlə dolu Qur'anı and olsun. Doğrusu, o kafirlər qürur və nifaq içindədilər. Biz onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. Onlar fəryad edib kömək edilirdilər. Lakin artıq əzabdan qaçıb can qutarmağa vaxtı deyil. Onlar öz içərilərindən özlərinə Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər gəlməsinə təəccüb etdilər və kafirlər belə dedilər, bu yalançı bir sehərbazdır. Əcəba, o, Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur deməklə, tanrıların hamısını bir tanrımı edir? Bu, doğrudan da çox təəccüblü bir şeydir. Onların əyanları toplandıqları məclisdən çıxıb gedərək bir-birinə belə dedilər, gedin öz tanrılarınıza ibadətdə möhkəm olun. Bizdən istənilən şey budur, tövhiddir. Biz bunu, mühəmmədin dediklərini sonuncu dində, Xaç pərəsliyidə də eşitməmişik Bu ancaq bir uydurmadı Məgər Qur'an aramızdan ona mı nazil olmuşdur Halbuki o yaşca bizdən kiçik Özü də kasıbdır Doğrusu Onlar mənim Qur'anım barədə şək-kübhə içindədirlər Doğrusu onlar hələ mənim əzabımı dadmamışlar Yoxsa Ya Peyğəmbər, Sənin yenilməz qüvvət, Kərəm sahibi olan Rəbbinin Rəhmət xəzinələri onlara məxsusdur? Yaxud göylərin, Yerin və onların arasında olan Hər şeyin ixtiyarı Onların əlindədir? Elə isə qoy iplərdən yapışıb göyə qalsınlar, Kainatın hökmüranlığını öz əllərini alıb, Onu idare etsinlər İstədiklərinə peyğəmbərliyi verib Ona vəh göndərsinlər Onlar müşriklər burada Yaxın zamanlarda baş verəcək bədr vuruşunda Yaxud Məkkənin fəthində Müxtəlif firqələrdən ibarət Məqlubiyyətə uğrayacaq bir ordudular Onlardan əvvəl Nuh qövmü Ad və sarsılmaz səltənət, Möhtəşəm binalar və ya hündür qayalar, Dar ağacları sahibi Firon da Peyğəmbərləri təkzib etmişdi. Eləcə də Səmud, Lut qövmü, Əyki əhli, Şüeyb tayfası, Bu firqələrin hər biri Peyğəmbərləri ancaq yalançı saymışdı. Buna görə də əzabım onlara vacib olduq. Bular yalnız bir dəhşətli, tükürpədici səsə, İsrafilin suru bir dəfə üfürməsinə bənddilər. Surun çalınması vaxtı gəlib çətdiqdə isə, O bir an belə gecikməz. Onlar istezə ilə, ey Rəbbimiz, tez ol, bizim payımızı, əməl dəftərimizi... Yaxud xeyrdən, şərdən payımıza nə düşəcəksə Haqq hesab, qiyamət günü gəlməmişdən əvvəl ver, dedilər Ya Peyğəmbər Onların dediklərinə səbret Və qüvvətli bəndəmiz Davudu yadına sal Çünki o, daim Allaha sığınan bir kimsə idi Biz dağları ona ram etmişdik Onlar axşam səhər onunla birlikdə Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyərdilər. Biz quşları da toplu halında onun ixtiyarına vermişdik. Hamısı ona tərəf yönəlməy idi. Biz onun mülkünü, səltənətini möhkəmləndirmiş, ona hikmət, peygəmbərlik və haqla batili ayırt edib Düzgün hökum vermək qabiliyyəti bəxş etmişdik. Davud çox müşkül məsələləri asanlıqla həll edər, Ədalətli hökum çıxardardır. Ya Peyğəmbər, Sənə Davudun patışahlığı vaxtı davə edənlərin xəbəri gəlib çatdı mı? O zaman olar, Davuda məxsus məbədə, İbadət vaxtı ora daxil olmaq qadağan edildiyi üçün Divardan aşıb gəlmişdilər Onlar Davudun yanına gəldiyi də Davud onlardan məbədə qapıdan deyil Divardan aşıb daxil olduqları üçün qorxdu Onlar dedilər Qorxma Biz bir-birimizə haqsızlıq etmiş iki iddia Aramızda ədalətlə hökmət haqqı tapdalama, heç birimizin tərəfini saxlama və bizə doğru yol göstər. Onlardan biri dedi, bu mənim din qardaşımdır. Onun 99 dişi qoyunu, mənimsə bircə dişi qoyunum vardır. Belə bir vəziyyətdə onu mənə ver, məni ona sahib et dedi və dildən pərgər olduğu üçün mübahisədə məni məqlub et. Bu sözlərə eşidən Davud, o biri iddiaçı ağzını açmağa macal tapmamış dedi. O sənin bircə qoyununu öz qoyunlarına qatmaq istəməklə şübhəsiz ki sənə zülm etmişdir. Doğrudan da şəriklərin şoku bir-birinə haqsızdıq edər. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlərdən savayı. Onlar da təəssüf ki çox azdılar. İddiaçılar bir-birinə baxıb güldüydən, yaxud çıxıb getdiyidən sonra Davıd bu işdən şübhəyə düşərək, bizim onu imtihana çəkdiyimizi güman etdi. O dərhal Rəbbindən öz bağışlanmasını dilədi və dizi üstə düşüb səcdiyə qapanaraq tövbə etdi. Biz bunu, o biri iddiacını dinləməyərək, onu zülümkar adlandırmasını, Və ya belə bir səhv zənnə düşməsini ona bağışladıq. Həqiqətən o, qiyamət günü dərgahımıza yaxın olacaq Və onun qayıdıb gələcəyi yer də gözəl olacaqdır. Yaxud onu dünyada çoxlu neymət, Ahirətdə isə gözəl sığınacaq, Cənnət gözləyir. Ya Davud, Biz səni yeryüzündə xəlifə etdik. Buna görə də insanlar arasında ədalətlə hökmət, nəfstən gələn istəklərə uyma, yoxsa olar səni Allah yolundan saptırar. Şübhəsiz ki, Allah yolundan sapanları, haqqəsab günün unutduqları üçün şiddətli bir əzab gözləyir. Biz göyü, yeri və oğların arasında olanları, Bütün məhlugatı boş-boşuna yaratmadık Bu kafirlərin zənnidir Vay, cəhənnəm odunda yanacaq kafirlərin halına Yoxsa biz iman gətirib yaxşı işlər görənləri yer üzündə Fitnə fəsat törədənlərlə eyni tutacaq Yaxud Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənləri günahkarlara tay edəcəyik ya Peyğəmbər, bu Qur'an sənə nazil etdiyimiz mübarək, xeyr-bərəkətli bir kitabdır ki, insanlar onun ayələrini düşünüb dərk etsinlər və ağıl sahibləri də ondan ibrət alsınlar. Biz Davuda Süleymanı bəxş etdik. Nə gözəl bəndə. O daim Allah'a sığınan bir kimsə idi. Onun rizasını qazanmaq diliyirdi. Bir gün, Axşamüstü ona cins, Bir ayağını dırnağı üstünə qoyub, Üç ayağ üstündə duran, Çapar atlar göstərildiyi zaman o dedi, Mən gözəlliyi, Bu atları, Rəbbimin zikrindən, Tövratdan dolayı sevirəm. Çünki Allahın dinini qüvvətləndirmək üçün bir cihad vasitəsi kimi onların tərifi Tövratda mövcuddur. Nəhayət, o atlar Süleymanın gözündən qeyb olub gizləndi. Süleyman dedi, onları, atları mənə qaytarın. Atlar qaytarılıb gətirildiydən sonra onların qışlarını və boyunlarını sığallamağa başladı. Andolsun ki, biz Süleymanı etdiyi bir xəta özündən imtihana çəkdik. Taxtının üstünə ruhsuz bir cəsəd attıq Və ya taxtının üstünə bir cin oturtduq. Sonra peşman olub tövbə etdi Və yenidən öz mülkünə, öz taxtına qayıtdı. Süleyman dua edib dedi, Ey Rəbbim, məni bağışlar, Və mənə elə bir mülk səltənət ver ki, Mənlən sonra o cürəsinə heç kəs nail ola bilməsin. Həqiqətən sən böyük ihsan, kərəm sahibisən. Allah Süleymanın duasını qəbul buyurdu. Ona həm peyğəmbərlik, həm də patşahlıq əta etdi. Biz küləyi ona ram etdik, Küləy onun əmriyle istediği yere rahatça gidirdi. Biz şeytanlardan olan her bir bennanı ve gəvvası, eləcə de başkalarını, digər şeytanları zəncirlənmiş halda onun ihtiyarına verdik. Ve ona belə buyurduk. Bu bizim ehsanımızdı. Ondan kime istesem ver, yahud verme. O saysız hesabsızdı. Səndən bu neymətlər barəsində Haqq hesab tələb olunmayacaqdır Həqiqətən o Qiyamət günü dərgahımıza yaxın olacaq Və onun qayıdıb gələcəyi yerdə gözəl olacaqdır Yaxud onun üçün dünyada Çoxlu neymət Ahirətdə isə Gözəl sığınacaq Cənnət vardır Ya Peyğəmbər Bəndemiz Əyyubu da yadət. Bir zaman o öz Rəbbinə müraciətlə belə demişdi. Şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur. Ona belə buyurduq. Ayağınla yerə vur. Bu yerdən çıxan bulaq yuyunacaq və içiləcək sərin sudu. Əyyub usuluyla güslədib ondan içən kimi Bütün xəstəlikləri getdi Dərgahımızdan Mərhəmət və ağıl sahiblərinə bir ibrət olsun deyə Ona ailəsini Və üstəlik bir o qədər də Oğul uşaq bağışladıq Əyyub xəstə olduğu zaman Övrəti bir iş dalınca harasa getmiş Yubanıb çox gec gəlmişdi Bundan hırslənən Əyyub sağaldıqdan sonra Ona yüc çubuq vuracağını and içmişdi Əyyubun öz andına əməl etməsi Həm də zövcəsinin cəzasının Yüngülləşdirilməsi üçün Ona belə buyurduq Əlinə Yüz yaş Və ya quru çubuğdan ibarət bir dəstə götür Və onunla Övrətini vur Andını pozma Biz onu Müsibətlərə səbredən gördük Nə gözəl bəndə O daim Və Allaha sığınan bir kimsə idi. Yə Mühəmməd, Qüvvət və bəsirət sahibi olan bəndələrimiz İbrahimi, İshagı və Yəqubu da yad ed. Biz yurdu, ahirət yurdunu anmaq xislətini onlara məxsus elədik. Onlar nazneymətə, şan şöhretə uymuyub ömürlərini Allaha ibadət və itaət içində keçirdər, dünyalarından daha çox ahirətləri haqqında düşünərdilər. Şübhəsiz ki, onlar dərgahımızda seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndilər. Ya Peyğəmbər, İsmaili, İlyasın əmisoğlu, Əliyəs Əyi və Zülkifli də xatırla, onların hamısı seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndir. Bu, onları təriflə, minnətdarlıqla yada salmaqdır. Yaxud, bu Qur'an sənin özün və ümmətin üçün bir öyüd nəsiyyətdir. Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənləri gözəl bir qayıdış yeri, cənnət gözləyir. Qapıları onlar üçün tay açılmış, Ədin cənnətləri Onlar orada taxtlara sövkənib Cürbəcür meyvelər və içkilər Cənnət içkiləri istəyəcəklər Onların yanında Gözlərini yalnız ərlərini dikmiş Həm yaşıdlar olacaqdır Bu sizə haqq günü üçün Vəd olunmuş nimətlərdir Bu əlbəttə bizim ruzimizdir O bitməz tükənməzdir Şübhəsiz ki, azğınları, Allaha ası olanları da Çox pis bir qayıdış yeri, cəhənnəm gözlüyür Onlar ora vasil olacaqlar O necə də pis bir məskəndir Bu qaynar su və irindir Qoy onu dadsınlar Cəhənnəmdə ona bənzər daha başqa-başqa əzablar vardır. Mələklər, kafirlərin dünyadakı başçılarına, onlara tabi olanları göstərib deyəcəklər, bu sizinlə birlikdə cəhənnəmə daxil olan dəstədir. Başçılar deyəcəklər, onlar rahatlıq üzü görməsinlər, onlara salam olmasın, onlar cəhənnəmə daxil olanlardır. Tabe olanlar da öz başçılarına belə deyəcəklər, Xeyr, siz elə özünüz rahatlıq üzü görməyəsiz, Sizin özünüzə salam olmasın, Bunu bizim üçün siz hazırladınız, Bu əzaba, küfrə bizi siz uğradınız, Bir baxın, bu cəhənnəm necə də pis məskəndir, Onlar deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, Buna, bu əzaba bizi kim uğradıbsa, onun əzabını cəhənnəmdə iki qat elə. Azğınlar, Allah'ı asi olanlar bir-birinə diyəcəklər, dünyada pis adamlar saydığımız kəsləri, yoxsul möminləri niyə burada görmürük? Biz onları məsqəriyə qoyurduq. Yoxsa onlar burada olduqları halda gözə dəymirlər? Şübhəsiz ki, Bu cehənnəm əhlinin bir-biri ilə bu cür çəkişməsi, çənə boğaz olması bir həqiqətdir. Ya Muhammed de: Mən yalnız sizi Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbəram. Bir olan, hər şeyi qəhr edən Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. O göylərin, yerin və onların arasında olanların Bütün məxluqatın Rəbbidir. O, yenilməz qüvvət sahibidir. Çox bağışlayandır. De, O, Qur'an Allah dərgahından nazil olan çox böyük xəbərdir. Siz isə ondan üz döndərirsiniz. Mələklər, Adəmin yaradılması barədə Allahla mübahisə apararkən, Mənim yuxarı aləmdən heç bir xəbərim idi Bütün bunlar mənə ancaq, Sizi Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər olduğumu üçün, Vəh yolunur. ya peyğəmbər, Xatırla ki, O zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi. Mən palçıqdan bir insan, Adəmi yaradacam. Mən onu tamamlayıb, İnsan şəklinə salıb, öz ruhundan, öz yaraddığım ruhtan üfürən, can verən kimi ona hörmət əlaməti olaraq səcdə edin. Buna görə də mələklərin hamısı birlikdə Adəmə səcdə etdi. Yalnız iblisdən başqa. O səcdə etməyə təkəbbür göstərdi və kafirlərdən oldu. Allah buyurdu, Ey İblis, sənə mənim öz əlimlə yarattığıma səcdi etməyə nə mani oldu? Təkəbbür göstərdin, yoxsa özünü yuxarı tutdun? İblis dedi, mən ondan daha yaxşıyam, daha üstün, daha şərəfliyam. Çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmısən. Allah buyurdu, çıx oradan, çıx Cənnətdən, sən mənim rəhmətimlə, dərgahımdan qovulmuşum birisən. Qiyamət gününə qədər mənim lənətim sənin üstündən əsqiq olmasın. İblis dedi, ey Rəbbim, qiyamət gününə qədər mənə mühlət ver. Allah buyurdu, sənə mühlet verildi. Dəryahımda vaxt-ı məlum olan günə, qiyamətə qədər. İblis dedi, Sənin izzətinə, güdürətinə and olsun ki, Onların, Adəm övladının hamısını haq yoldan azdıracam, Yalnız sənin sadiq bəndələrindən başqa. Allah buyurdu, Həqiqətən doğru duyuram, And olsun ki, mən cəhənnəmi səninlə, sənin cinsindən olanlarla və sənə uyanların hamısı ilə dolduracam. Ya Peyğəmbər, de, mən buna risaləti Allahın hökmlərini təbliğ etməyə görə sizdən heç bir əcr mükafat istəmirəm. Və mən özümlən bir şey uydurub deyənlərdən də deyiləm Allahdan mənə nə vəhiy olunursa Yalnız onu sizə çatdırıram Bu Qur'an mənim sözüm deyil Allah kəlamıdır Bu Qur'an Aləmlərə Həm insanlara Həm də cinlərə Ancaq bir öyüd nəsihətdir Siz onun verdiyi xəbəri Quranda deyilənlərin doğru olduğunu bir müddətdən öləndən yaxud qiyamət qopandan sonra mütləq biləcəksiniz.